Nous tipus de lletra per al Ploquer Categories. Ploquer Palmos. Al lloc web de Ploquer es pot trobar nous tipus de lletra, nous tipus de lletra antialliagin que fan molt més fàcil i agradable llegir els documents a l'ordinador de butxaca. Un cop descomprimit, només cal instal·lar-los al dispositiu Palm, com qualsevol altre arxiu, i triar el nou tipus de lletra al visualitzador Ploquer a l'opció Tipus i disposició, del menú Opcions. Es poden baixar aquí.